Було ще ясно. Я усвідомлював, що варто глибше поспілкуватися з місцевим населенням і обов'язково знайдеться вихід. Але так не хотілося ні з ким спілкуватися. У мене вже був життєвий досвід випадкових зустрічей із випадковими наслідками. Якби це був звичайний день, я б купив у газетному кіоску карту міста і сам би все знайшов. Але всі кіоски, крім тих, де громадян намащували і крою, були зачинені. І я сидів на зеленій парковій лавиці, важкій і з чавунними литими бильцями. Сидів у цілковитій самотині, не помічаючи довкола навіть громадян, які прогулювалися. Після півгодинного відпочинку я вийшов із парку-скверу та знову опинився на міській вулиці. Розвернувся і помітив відчинену забігальвку. Над входом висіла широка дерев'яна дошка, яку багато разів перефарбовували. Підійшов ближче і збагнув, що перемальовували її, бо часто змінювали назву. Зараз Забігайлівка називалася «Моряк». Усередині світили неяскраві лампи, пофарбовані в червоне і жовте. Без жодних абажурів вони стирчали із привинчених до низенької стелі патронів. На прилавку стояла батарея «Пляшок горілки», «Фронтова», «Пугачов», сльозинка, «Каспійська хвиля». Вибір назву тут стовідсотково був, але горілки мені не хотілося. Чого? прокуреним голосом запитала мене жінка за прилавком. Вино є портвейн по тишчі за склянку. Я взяв склянку рожевого портвейну, попрощавшись із пом'ятою російською тисячею. Присів за пластмасовий столик, притулив до стінки свій рюкзак, Відсорбнув зі склянки. Смаку не відчув, але відчув тепло, що побігло вниз утомленим тілом. У забігайлюку заскочила якась бабця. «Нюрка! Позич три тисячі!» – крикнула вона. Буфетниця дала бабці гроші, і вона так само швидко вискочила. Помаленьку потягуючи портвейн, я дістався до половини склянки і відчув, що хмелію. Треба було чимось закусити, але алкогольна лінь вже розповзалася тілом. Я автоматично підніс до рота долоню з-під чорної ікри і лизнув її язиком. Смак ікри наче в'ївся в шкіру, тому я й далі з задоволенням злизував невидимі ікринки з долоні, запиваючи їх портвейном. Доки не заснув, так само сидячи, схиливши голову на хиткий стіл. Від цього він зробився значно стійкіш. Розбудив мене страх, що проник уже тверезішу... Але ще досі сонна свідомість. Я відірвав голову від стола. У Забігайлівці було темно, хоча з єдиного загратованого віконечка пробивалося всередину стійке вранішнє світло. У голові гуло від вина, але це не надто заважало думати. Я розвернувся, підійшов до дверей, вони були зачинені ззовні. Зрозуміло, в Забігайлівці я був один. На тьмяному прилавку так само стояли пляшки-горілки. Я знайшов вимикач біля вхідних дверей. Увімкнув світло. За стійкою бару побачив електрочайник і банку розчинної кави. Зазирнув до підсобки, знайшов там умивальник і вмив обличчя. Зробив собі кави, налив у неї кілька крапель фронтової горілки та знову сів за столик. Тепер у голові прояснилося, та й свіжість якось помаленьку почала повертатися в моє тіло. Щоправда, кортіло їсти, та коли п'єш каву, думка про їжу відходить у бік. Мій годинник показував пів на дев'яту. О дев'ятій скриготнув замок вхідних дверей, і до забігайлівки ринув потік сонячного світла. «О, прокинувся!» – прозвучав прокурений, але дружній голос господині. «Чо воно так тебе від однієї склянки вирубало?» «Я знизав плечима». «А я дивлюся», – вела далі вона, вже зайшовши за прилавок і натягуючи білу блузку на сіру футболку. «Взяв тільки одну склянку і прийшов на четверезий, а розвезло. Та ще й з рюкзаком, ну, думаю, якщо витягну його на двір і до стінки притулю, пробудеться, ні рюкзака, ні одягу не буде». Взяла тебе, небожа київського, і тут лишила. «А звідки ви знаєте, що я з Києва?» – здивувався я. Вона відімкнула ключиком якусь шухляду під прилавком і поклала на стільницю мій паспорт. «Що ж ти думаєш, я когось без перевірки в своєму хазяйстві лишатиму? На!» Я підвівся, узяв свій паспорт і машинально помацав кишеню, де разом із паспортом лежав гаманець. «Та що ти, небоже?» – вона всміхнулася. Нічого я там у тебе більше не шукала, а якби шукала, то десь нижче, але в п'яненьких цього й не знайдеш. Коля, ще кави хочеш чи похмелитися? Я би поснідав, посміливішав я від її ж фамільярності. Щас, яєшню, будеш? Хвилин за п'ятнадцять я вже жадібно наминав яєчню, а вона сиділа поруч за столом тиснучи його своїми гострими літями, і дивилася на мене уважно, наче мати або слідчий. Її доброта спровокувала мене на відвертість, і я розповів їй, що хочу дістатися до мангешлаку. Щоправда, не казав для чого, просто сказав, що хочеться доторкнутися до пісків, якими ходив Шевченко. «Оце часи», – зітхнула вона. Раніше то ленінськими місцями, то брежнівськими, а тепер у кожної республіки свій ідол. Ну чого ідол, не погодився я. Нормальний чоловік був. У Пітері з друзями гусей крави смажив. Та ну, здивувалася вона, як паніковський. Її доброта спровокувала мене на відвертість, і я розповів їй, що хочу дістатися до шлаку.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 Вона погодувала мене, а потім обслужила транзитно відвідувача, який забіг випити свої ранкові сто грамів, і миттю помчав далі. — До мангішлаку напрямки тобі звідси не добратися, — сказала вона, повернувшись до мого столика. — Якщо хочеш, я з'ясую, як краще. — Будь ласка, — попросив я. — Гаразд. — Попрацюй напоки за прилавком, — діловито сказала вона. — Вся горілка потище за сто грамів. Вино? «Ти ще за склянку, а я за годинку вернусь». «А, і паспорт дай». Я простягнув їй свій паспорт. «Іще», – додала вона, – «у тебе знайдеться, чим платити?» «Є трохи». Лишившись у забігайліці на самоті, я став за прилавок і позирав звідти у розчахнуті вхідні двері, що відкривали мені яскравий, весь у сонячному світлі, високий прямокутник вулиці, який зрідка перетинався перехожими. Завітав мужик років п'ятдесятьох, у тільнику і неголений. «А Нюрка де?» – запитав він.